una nave che non trova approdo, può venire nel porto di Napoli dove con la grande capacità di cuore e di umanità che ha questa città, con le sofferenze economiche ma con grande spirito di solidarietà accoglieremo i bambini, tanti, le donne, alcune incinte, le persone, gli esseri umani e gli anziani. Se si perde il cuore non si ha più ragione di creare una comunità politica solidale, come è sempre stato il popolo italiano. Quindi mi fa anche molto piacere che dopo quello che ho scritto ieri, tantissimi colleghi sindaci con i quali sto in contatto anche in queste ore, si sono mossi, ci stiamo muovendo, perché è un paese senza cure è un paese senza futuro. Ma secondo lei, se diciamo dal governo non dovesse arrivare un via libera alla sua lettera e quindi alla sua richiesta Ci sono i modi per diciamo, aprire comunque il porto di Napoli all'acquario? Il porto è aperto, chi impedisce a una nave di venire in un porto per salvare vite umane, chi mette a rischio vite umane non ha solo un comportamento indegno, vergognoso, eticamente riprovevole, ma commette un reato. A mio avviso è un crimine contro l'umanità e sarà chiamato a rispondere davanti ai tribunali internazionali. Il prossimo passaggio sarà un esposto alle autorità giudiziarie competenti, se questo non accadrà. L'atteggiamento di Salvini è un atteggiamento per costringere l'Europa di cambiare il suo la sua politica? Ma Salvini ha costruito quella parte di Europa diseguale ed ingiusta, a me fa un po' ridere che oggi Salvini si presenta come colui che vuole l'Europa diversa, Salvini è quello che ha votato il pareggio di bilancio, il fiscal compact, che è stato nei governi in cui si è dato manforte all'Europa delle disuguaglianze, all'Europa della disattenzione, all'Europa che ha lasciato solo l'Italia, Salvini ha fatto parte anche lui di governi che hanno dichiarato guerre, da cui derivano le migrazioni, che lui è il carneto, Oggi fa la vittima, mi sembra un po' curioso. Guardate, noi sindaci, io come sindaco di Napoli sarei il primo che potrei dire: ma noi come facciamo ad accoglierli? No, non abbiamo risorse economiche, non abbiamo luoghi, ma qua stiamo nella precondizione della comunità di esseri umani, cioè di fronte a delle persone che stanno morendo, se tu non le salvi. Ma chi sei? Che persona sei? Che cosa vuoi costruire? Che comunità stai pensando? Questo è il tema Poi siamo tutti d'accordo che l'Europa ha lasciato solo l'Italia Potrei dire l'Europa ha lasciato solo l'Italia del Sud Potrei dire ha lasciato solo innanzitutto Lampedusa Ha lasciato solo la Sicilia, ha lasciato solo Napoli questi, I governi che si sono succeduti in questi anni hanno lasciato solo i sindaci Però di fronte a questo per noi si riparte proprio dal senso dell'umanità Quindi credo che Salvini stia continuando a fare campagna elettorale Se vuole cominciare a fare il ministro dell'interno No, togli i vincoli finanziari, tolga i lacci normativi che non ci consentono di fare politiche di giustizia e di uguaglianza e se vuole veramente sicurezza comincia a mandare donne e uomini delle forze di polizia laddove c'è bisogno di controllo del territorio e soprattutto la smetta di proseguire nelle politiche che mettono i migranti negli alberghi come eh, depositi di esseri umani, non è questa l'integrazione, noi vogliamo politiche sociali in cui le persone sono tutte uguali e differenti, Napoli ha firmato per prima un protocollo importante come Napoli città rifugio, che significa proprio basta i centri di accoglienza straordinari, basta i centri di detenzione amministrativa, sia le politiche di accoglienza diffuse in Italia e in Europa, così ci accorgeremo da un giorno all'altro che queste persone non sono un pericolo, ma sono una ricchezza e soprattutto un'ultima cosa. Basta con le politiche di guerra, un'Europa forte, un'Europa credibile cominciasse a fare politiche di cooperazione internazionale in cui si aiutano i popoli in difficoltà, non le si va a bombardare, non le si va a sfruttare, quindi penso che questo è il messaggio forte che viene dai sindaci, questo è il messaggio forte che viene dalle persone che sono rimaste umane.